Це мене ще більше розізлило. Я підійшов швидким кроком, наставив йому рушницю просто до морди. Слухай мене, вражий сину. Ще раз прийдеш до мого дому, начувайся, ні сатана, ні сама чортова матір тобі не допоможе, коли тобі серце вирву. Схоже, він не налякався. Не бійся так, не вкраду твоїй Катерини, вишкірив зуби. Біду накличеш на мій дім. Мене тут, господар, лишив не ігри дитячі бавитися. Приведеш хвізь за собою, намість з Катериною, коли осикові в груди зіб'ють. А ти повний дурень раз не розумієш того. Отож, попереджаю, ще раз сунешся сюди, сам кола дістанеш». І навіть пекельний прокурор мені не пришиї нічого. Він сказав, добре, прийду ще тільки раз, черепи свої забрати. Зараз із ними волочитися не буду. Визов я обернувся і пішов до свого коня. Я поглянув на Катерину. Вона дивилася на мене з докором і нехай я мусив захистити тепло свого дому. Трясся, я вже мовлю, як клятий проповідник. Аби трохи задобрити Катерину, я почав молоти у млені, до нас потяглися хлопи зі збіжжям, тільки катра й далі лишалася до мене сухою. Я досі наліз до неї уночі, Сподівався, що вона нарешті схопить мене за прутиня, та моя господиня тільки оберталася до стіни і засинала. А останнім часом і сорочку стала одягати на ніч, сказала, що холодно стало. Кілька разів намагався її припильнувати, застукати, та не міг. Схоже, визовій справді перестав приїздити. Мені аж від серця відлягло. Я заспокоївся. За той час він уже, напевно, нарубав тих одинадцять голів, і скоро вони повернуться в пекло. А Катерина перекомизиться, скоро все забуде. Я ще собі подумав, що треба, би зробити їй другу дитину. Одна думка – Мене відтоді стала мучити. Тоді тільки дотилився до неї, Зробив відразу живіт. Тепер же товчу її цілими ночами, А ніяк не завагітніє. Дивна якась. Тільки я помилявся. Це сталося, коли вже випав сніг. Ця сука підсипала мені щось постійно до горілки. Я любив собі випити до обіду та до вечері. І ви так робіть. Добре на печінку. Мені було дивно те, що мене постійно після обіду чогось на сон дуже клонить. От-от одного разу не випив, а вилив під стіл котові. Той лиш понюхав і відразу поліз на припічок. Я ліг на лежанку, заплющив очі. Катерині тільки того й треба. Одягла кожушок, обмоталася хусткою і чкурнула з хати. Пізньої осені сутінки настають швидко. Я підвівся, одягся і рушив за нею. Вона перейшла міст через річку і рушила до греблі. Млин мав би заступити її, сховати від мого ока. А я прослизнув за нею, заховався за кучу горою. Добре, що не забув захопити з хати рушницю та кинджал. Він уже чекав її там, пританцьовуючи на морозі, в самому сіяку. Вона дала йому якийсь клунок. Тут батьків кожух, стара шапка. А ще даю тобі крупи та сала, хліба та рані, ліків батькових, аби рани лікувати. Почувши це, я подумав собі, що справи в них тепер поганенькі. Не дивно. Літо для розбійника райне не те, що зима. У зимку в лісі її холодно і голодно, ще й сліди видно. І добре їм так, хай знають. Дякую тобі, Катерина, вже вдруге рятуєш мене від смерти. Не забудь, що ти обіцяв мені, тільки опинися в пеклі. Замов перед дияволом слово за мене. Нехай дасть мені більше сили відімської, тоді я помагатиму постійно вашому брату. Скажу, не доля боїться тобі таку силу давати, аби сильнішою за нього не стала. Він боягузи вдаха. Я ж тобі дам таку силу, тільки ляж зі мною, не муч мене, знаєш, як я тебе люблю, готовий все тобі віддати, не те, що не доля твій. Віддай мені своє тіло, він нараз обійняв її, вона почала пручатися. Не можу, не долі належу, відповіла вона, моєю будеш, я дам тобі страшну силу відімську. Він почав цілувати її. Цього з мене було вже досить. Я підкрався до них. «Тут тобі і смерть», – сказав я, і вистрелив. Не знати, яким дивом, але він вивернувся від пострілу, ще й Катерину відіпхнув, аби куля не попала в неї. Він був надто близько, аби я встиг перезарядити». Вихопив кинджал і пішов на нього. Він відштовхнув Катерину ще далі, тоді став проти мене, пригнувши ноги в колінах. І з ним почали творитися дивні речі, аж я зупинився. Пальці на руках видовжилися, з них виперлися довжелезні кіхті, а з морди ікла. Він виріс, згорбився, Очі горіли червоним вогнем. Враз стрибнув, і прилетівши кроків тридцять, впав просто на мене, валячи з ніг. Його кіхтів п'ялися мені в груди, на щастя захистив грубий кожух. Я почав махати кинджалом, зачепив його, і він відскочив, готуючись до нової атаки. «Тут підбігла Катерина, закрила мене в гомоніця. Люципер вам того ніколи не вибачить. Згадайте, хто ви!» «Відійди!» – я спробував її відсунути. «Владнаємо нашу справу просто зараз», – проричав Уперяка. Я досі не міг зрозуміти, як він навчився отак робити. Певно, сатана дав йому такий дар, і тепер мені не дивно, що він так скоро наносив стільки козацьких голів. «Відступися!» – гукнула вона. «Казала вже тобі, що твоєю не буду ніколи». Він враз дико завив, заричав так, що ж собаки на хуторі почули і почали гавкати. Тоді перетворився знову на чоловіка, обернувся – і пішов у бік лісу Я ж рушив до хати Підібравши рушницю Катрія побрела за мною У хаті взяв кварту горілки І почав пити просто з горла Вперше в житті я хотів напитися Та найбільше мене злило не те Що Катерина крутила у мене за спиною І навіть не те, що цілувалася з ним я збісився з іншого, сам того не усвідомлюючи, я почав перетворюватися на людину. Я хотів домашнього затишку, я полюбив роботу, навіть захотів завести дитину, я полюбив її, полюбив катрю всім серцем, і так лята любов зробила з мене дурня і слабака». Це, напевно, кляті ангели щось не робили. Десь підстерегли мене, що я навіть не помітив. Це його робота. Ти даремно злисся, я нічого з ним не мала. Вони троє замерзають, гинуть із голоду. Я давала їм харчі та теплий одяг. Тобі не хотіла говорити, боялася твого гніву.